صامت طلابنا دي ما شاء الله تسليم من ربنا يعني حاجه زي انا عارفه يعني وانا عايز والله الدكتور صالح الخزاعي حفظه الله وكاله ورعاه كده Masuk pada dalil yang berikutnya dari Muqaddimah Kitab Tauhid. Kala Sheikhul Islam Al-Mujadid Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah ta'ala -ra wa qawluhu wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan anihbudullaha wa tutaribu tawul. Allah Taala berfirman: Walak pada bakti Allah dan sungguh-sungguh kami telah utus dihulih ummatin pada setiap umat rasulan seorang rasul aneh budullah waj dan ibu tahu agar mereka beribadah hanya kepada Allah dan menjauhi tahu surah an-nahl ayat 36. Kitaangkanlah fadilah dari Dr. Saleh Husain, alhamdulillah taala. Yang dimaksud dengan ba'asna maksudnya adalah arsalna. Yang artinya utus. Kemudian yang dimaksud dengan kullu ummatin adalah kullu qaifatin wa Wa'jilin wa nas Maksudnya adalah setiap kelompok, setiap perempuan, wajib dan setiap kumerasi dari manusia. Rasul yang dimaksud di izini katasyir oleh Allah Ta'ala, Al-Rasul yang umir ilaihi di syaraq, wa umirah di tablohu. Yang namanya Rasul adalah orang yang diberikan wafi kepadanya. Ini adalah sebuah syariat dan diperintahkan untuk menyampaikannya. Ini yang dimaksud dengan Al-Rasul. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala juga menyatakan apa yang disampaikan oleh rasul ini atau apa yang disampaikan oleh rasul ini Bu'udun Laha Maksudnya adalah kata-kata Afri bu'udu Resahkanlah Allah dalam pernikahan. Jadi ada maksud dengan kata itu, ayat ribu, putriku, makhlukku, putriku tinggalkanlah, makhlukku dan pisahkanlah ini kalian. Sedangkan yang dimaksud dengan ta'udh, kata ta'udh ini musaf pun mengatakan merupakan petahan dari kata Tuhya Yahweh Mujawaz Zatul Had Al-Nasih dengan adalah Mujawaz Zatul Had Melampuni kata Takul ma'udh wa nindulullah Yahweh razim bin ibadah Tawya Tawya Inilah kini sepuluh sendiri kata Syekh Takul ma'udh Ijad Setiap yang diibadahi, mendoilah dari selain Allah, wahwara rohin bid'ahibadah, dalam kajian yang diibadah itu riwah dengan ibadah tersebut, wahwatohu. Maka dia dinamakan dengan taohu. Nah, sehingga dari sini, asy' syalik azan, alhamdulillah. Yang orang termau dari pada ayat ini. Wallahualamikum. Al-ma'nu al-istimabil awat. لا نستغرب لو قال بدياً فينا أن الله سبحانه يُخْدِر أن آل سالم في كل قائمة وقرن من الناس وصور. إذا رأيت أن الله سبحانه تعالى يُخْدِر، مبررًا ذلك برأيك أن الله آل سالم. بعسنه الله صار مجد. بدياً فينا. Ya kaum, ya pada sifat penyembahan. dari Bani Israel fasula sarah. Ya Yang rasul itu akan mendakwah mereka menghadap mereka kepada peribadatan kepada Allah saja. Wa tasyi ibadati masihah dan meninggalkan peribadatan kepada salat. Yusil Rasulat Ila Nas Di Dalita Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala Terus memutus para Rasul Kepala manusia Di Dalita dengan membawa itu Membawa Tazhita itu Untuk Hada Tashyirku Di Bani Adab Sejak terjadinya Tashyirikan Di kalangan Bani Adab di akhir nufun, ialah anxa tamu b Muhammad SAW. Seminit dari masa Nuh ala Salatul Karan hingga ditutup dengan kehadiran Muhammad SAW. Ini mana daripada ayat tersebut? Ini al-aaqaluk. Hanya Allah telah mengutus pada setiap generasi Orang Rasul. Yang Rasul ini tidaklahkan ya. mereka ketawfidul Allah. Nah, Adapun munasabul ayatil bab sisi kesesuaian ayat terhadap bab yang kita bahas terhadap pembahasan yang kita bicarakan di dalam kitab tauhid ini, hendak awal saul tauhid bahwa bergaul kepada wanahnya anisir. Dan larangan dari kesirikan ia muhimatu jenei rasul wakbaehim maka itu adalah tujuan utama dari seluruh rasul tujuan utama dari seluruh rasul kau tengukut mereka bahawa tujuan dakwah mereka adalah ilah Wa wanahi anisul Lajjak kepada tauhid dan larang dari ashirikah. Nah, ini sisi kesesuaian daripada ayat tersebut. Bahawa ayat tersebut membicarakan atau menjelaskan tentang dakwahnya para rasul, di mana dakwah mereka adalah ila tauhid dan larang mereka dari ashirik. Nah, majuzat minalah minalah ayat. Kajaran yang bisa kita ambil dari ayat ini awalan yang pertama: An al-hikmah min irsalir rusul yadawatul ilah tohid wanay wa aneshir. Bahawa hikmah dari diutusnya para rasul adalah mendakwahkan kepada tohid dan larang dari kesyirikan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua: An nadin wahid. Bahawa Agama para nabi itu satu. Bahwa ikhlasul ibadatu lillah. Yaitu mengikhlaskan peribadatan bagi Allah. Wa tarkus Dan meninggalkan kesyirikan. Walaupun selafat syara'ihum sekalipun syariat syara' mereka berbeda-beda. Nah, tetapi agama mereka satu. Yaitu agama yang mengajarkan untuk mengikhlaskan peribadatan hanya bagi Allah dan meninjalkan syirik. Sehalisannya yang ketiga. Anar risalatah amat kullan umam. bahwa risalah para rasul, risalnya, Risalahnya seorang rasul, Ini bersifat umam. Melip, meliputi semua umat Tuhan. Hukamat Al al-hujjah ala kullil ibad Wa'ana risalah Bahawa saya risalah yang disampaikan oleh Rasul di sini, Risalah yang Allah Membankan kepada Rasul di sini, Ammat kullal umat Ini menyeluruh Bersifat umum Bagi setiap umat-umat Dari Rasul tersebut Hukamat al-hujjah Ala kullil ibad Dan telah Ditegakkannya hujjah atas setiap para hamba. Rabiaan yang dapat bermusyah di tahid. Di dalam ayat ini menunjukkan betapa besarnya kedudukan tahid. Wa an nahu wajibun anajmin umum dan bahwasanya itu wajib bagi setiap umat umat. Khamisan misalnya kenapa? Al-ayat ma la min an-nafi wal Di dalam ayat ini terkandung makna daripada la yang merupakan kandungannya adalah an-nafi wal Ditiadakannya sesembahan dan ditetapkannya apa sesembahan. Allah taala انه لا يستقيم التوحيد الا Maka di sini menunjukkan bahasanya. tauhid tidaklah akan tegak kecuali dengan an-nafy wal Secara menyeluruh, secara bersamaan. Nah, demikian. Sehingga ada sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya apa آآ من داخل سبعة إلها منافق ولم يثبت فقد ألحد ومن أصب ولم ينفي فقد لحد فقد أشرق ومن أصب ونافق الآن واحد فقد واحد لا Dikatakan dalam sebagian qa'idah oleh sebagian ulama bahasanya man nafa walam yusbit darah siapa yang menafikan dan tidak mau menetapkan berarti dia telah wafat al alhajat telah menjadi muzhid wa man asrata darah siapa yang menetapkan walam yanfi tetapi dia tidak mau menafikan faqad ashrak dia telah berkuat syirik wa man nafa wa asbata fi anin wahid faqad wahad dalam siapa yang menetapkan dan menafikan dalam satu waktu berarti dia telah mentahidkan ini maka di sini sama dengan apa yang dijelaskan oleh Udilatul Syekh Dukur Salihawzaan Habibullah Ta'ala Ketahuilah fadakat Allah, Allahlah yang setakat muttahid iltla dihima jema'an. Muttahid itu tidak akan tegak kecuali, kecuali dengan keduanya jema'an secara bersamaan, secara mulur, semuanya Harus adanya nafi dan isbat. Kenapa demikian? Wa an nafi al mahbba leisah dikarenakan kata syuf hafizullah s.a.w bahawa sesungguhnya menafikan saja annafiyal mahba menafikan saja laysa bitawheed bukannya tawheed wal-ufdata al-mahba laysa bitawheed demikian juga menetapkannya saja bukannya tawheed nah sebenarnya dari sini harus kedua-duanya menafikan dan menafikan menafikan dan menetapkan nah maka ini namanya at-tauhid dan ini adalah kandungan daripada kalimat La ilaha illallah La ilaha nafi illallah isbah nah maka inilah Tawheed nah ini yang dibawa oleh para rasul kepada umatnya dari setiap rasul dan semuanya menyatakan Ya kaum mi'abudullah ma'alakum min ilai wa'i kaumku Ibadah lah hanya kepada Allah Yang tidak ada Sesembahan Selain Dia Nah <coughs> Ini khawatir ayat ini, Yang diterangkan oleh Syekh Salihul Zan Habibullah Ta'ala Dari ayat Yang kedua Baik hey. Kemudian Dikatakan juga Wa qawlu Pala Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdullah rahimahullah Ta'ala Wa qawlu Wa qada Rabbuka Allah ta'abudu illa'iyah Wabil walidaini ihsana Alayah Dan Jermanya Allah khabarata wa ta'ala Wa khabarattuka Dan Rabbmu setelah menetapkan Allah ta'abudu illa'iyah Agar kalian tidaklah beribadah Kecualikan kepadanya Wabil walidaini ihsana Dan berbuat baik kepada kedua orang tua ala ayah diterangkan oleh fadilah syekh dr. Saleh Fawzan rahimahullah taala apa maksud dengan qada dalam ayat ini قال حبيبي الله تعالى قضاء اي yang dimaksud dengan qada di sini amara memerintahkan wa waqta dan mewasiatkan bil qadauna al qadaa syar'i ad-din yang dimaksudkan dengan qada di sini adalah Qaba syara'i dini Nah lal Lalkaba'ul qadaril qawni Bukan qaba' yang bersifat qadaril qawni Nah Karena Al-Qaba Ini terbagi menjadi dua Ada yang syara'i dini Ada yang qadaril qawni Semikian Artinya Kalau uh, Al-Qaba'ul al syara'i dini Bisa jadi ada yang menjalankannya Bisa jadi Ada yang tidak menjalankannya Adapun apa al qadar al kaun maka itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dia pasti menjalankannya demikian Kemudian adapun lafadz rabbuka yang dimaksud dengan rabb, kata, ha wal rab di sini kata Syekh Shalghozan hafidahullah ta'ala war rabb huwa al malik al mutafarriq yang dimaksud adalah al malik al mutafarriq yang mahakuasa lagi Mengatur semua. Al-Lahirabb Jamia Al-Aalamiyya binekmatih. Yaitu yang Rabb Jamia al yang membimbing semua alam semesta dengan kenikmatan ini. Yang dimaksud dengan Al-Rabb. Sedangkan yang dimaksud dengan Allah Ta'ala Ila Ila Hai anta buduhu wala ta'budu hayra Ini maksud dengan agar jangan kalian beribadah kecuali kepada maksudnya adalah anta buduhu kalian beribadah kepadanya saja wala ta'budu hayra dan jangan kalian beribadah kepada selain-Nya Ini yang dimaksud dengan ala ta'bud allah ta'budu ta illa Adapun yang dimaksud dengan bil walidaini ai Wa qagha antuk sinu Bilwalidain ihsanan Jadi <coughs> Wa-nya disini di, Bilwalidain ihsanan disitu dikasih huruf Atas atof. Yang atasnya kepada Allah Demikian Artinya apa? Kita Yang lakukan Bilwalidain di, di bawah syara'illahi tabarakat wa ta'ala Demikian Sehingga menta'ati kedua orang tua dalam perkara yang ma'ruf. Nah. Sementara di sini, Sheikh Talib Huza, Nabi Muhammad SA'ala, ay, waqadah. Nah, dengan fiil yang mahduh di situ. Waqadah an tufsinu bilwalidain ihsanah. Karena ihsanah adalah makul mutlak. Sebagaimana kita tahu, atau masdar. Nah, yang diambil dari fiilnya. Wahabah antu sinubil walidain ihsanah. Maksudnya adalah, dan Allah telah memerintahkan agar kalian berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Ihsanan dengan sebenar-benar ihsan. Wahabah antak budhuu, sebagaimana Allah telah memerintahkan agar kalian beribadah kepada Nya saja. Walat tak budhu kayruh dan jangan kalian beribadah kepada selainnya. No. ada pun ma'na secara global dari ayat ini bila hafiz ta'ala al makna al-ijmali lul-ayah ma'na secara global dari, bagi ayat ini kata Sheikh Salafu Zan ta'ala al-ikhbaru an-Allah subhanahu wa ta'ala amara wa wassa ala al-suli rusulihi ayyuh badau Ayubada wahdahu bila masih wah. Bila Allah Taala memeritakan bahwasanya Allah Subhanahu Taala telah memerintahkan dan telah mewasiatkan melalui lisan-lisan para Rasulnya agar Allah diibadahi semata, agar Allah saja yang diibadahi bila masih wah, tidak bagi yang lainnya. Wa ayuh sinal walad و أيشين الولد إلى والديه إحسانا. Dan agar seorang anak berbakti kepada kedua orang tuanya dengan sebenar-benarnya. Bilqauli walfiqalik baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Wallayusi ainihi dan tidak dibenarkan untuk berbuat jelek kepada kedua ini. Kenapa? Lianhumal lazani qama biterfiati. Si halise orihi wabafihin. Karena keduanya lah yang mereka berdua telah menjalankan terbiah kepada anaknya, bila di dia masih kecil dan ketika dia masih lemah. Hati kau ya washtad. Sampai anak itu menjadi kuat dan ohoh. Alhamdulillah. Ini yang sudah dilakukan oleh kedua orang tua yang tidak mungkin bisa digantikan. Tiada apa pun juga. Nah, maka sisi kesesuaian ayat ini terhadap bat munasabatul ayat ilbat kepada Syekh Sulaiman Hamid Al-Sara. An tauhida huwa akidul hukuk. Bahasaanya tauhid adalah akidul hukuk. hak yang sangat sangat paling ditekankan. Wa ujubul wajibat. Dan kewajiban-kewajiban yang paling diwajibkan. Kenapa? An-Nallah abada abhi fil ayah. Karena Allah memulainya dengan itu di dalam ayatnya tadi. Walla yub tadau ilahil ahami fal aham. Yang tidak akan mungkin dimulai kecuali dengan perkara yang paling penting kemudian yang penting berikutnya. Nah, jadi apa yang bisa diambil dari kajian? Uh, dari ayat ini pelajaran yang bisa kita ambil ayat surah Al-Ayah pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat ini pada syekh al-hozan taala al-awal yang pertama Ana tauhidah wa awalul ma'amalallahu bihi min al-wajiban bahawa saya tauhid adalah perkara yang pertama kali Allah perintahkan dari kewajiban-kewajiban wahyu awalul ma' hukuk al-wajibah al-adhii dan dia adalah hak-hak yang wajib yang pertama kali bagi seorang hamba. Asani, yang kedua, maafi kalimati la ilaha illallah min nafi wal isbat. Apa yang terkandung di dalam kalimat la ilaha illallah dari nafi dan isbat? Safiha dalil. Maka di dalamnya ada sebuah dalil. Ala anna at-tauhid illa ala an wal isbat. Mawasanya tauhid tidak akan bisa ditegakkan kecuali dengan nafi wal isbat. Dengan menafikan, menghapus, menghilangkan, wal isbat dan menetapkan. Yani nafil ibadah anna liwallah. Itu maksudnya apa? Menafikan, menghapuskan, menghilangkan ibadatan kepada selain Allah tabarak wa ta'ala. Wa ihbataha lillah dan menatakkannya hanya bagi Allah. Sama tak bagaimana yang sudah lewat. Asal As yang ketiga. Azamatu hakul walidain. Ini menunjukkan betapa agungnya hak kedua orang tua. Isa atafa haqqahuma ala haqqihi. Semana Allah menataskan hak kedua orang tua kepada hak Allah tabaraka wa ta'ala. Nah. Ketawini hak Allah ta'ala dari hadis Abu Mu'az. Naam. Kebijak Itamnya tan, wa maah maahhakul Allahi al ibad wa maahakul ibadhi alal Allah. Mengapa? Jeng. Jengah dari sini, ketika diatafkan wa bil walidain tadi, wa atafnya kepada waqada. Jengah tafsiran oleh Syeikh Salafuz Zanahulillah Taala, waqada bil walidain, waqada an tuhsinu bil walidain ikhtalaah. Hey, maka apa? Di sini kata Syeikh Salafuz Zanahulillah Taala, yang ketiga adalah Betapa besarnya hak kedua orang tua di mana Allah telah mengafaskan telah menggabungkan hak kedua orang tua kepada hak Allah tabaraka taala wa ja'a fil marhtabah tsaniyah dan Allah mendatangkannya pada urutan atau tingkatan yang kedua nah rabi' yang keempat faedah yang keempat wujubul ihsan ilal walidain di bumi anwa'an iba aba bi janay anwa'an ihsan wajibnya kita berbuat ihsan kepada kedua orang tua dengan berbagai macam bentuk dan macam ragam dari perbuatan ihsan kenapa innahu lam yakhuss naw'an min naw'ain karna allah tabarak wa ta'ala ta tidak mengkhususkan satu satu model satu bentuk satu macam tanpa macam yang lainnya nah yang terakhir yang kelima al-khamis al-khamis tahrimu huquqil walidain yang kelima adalah haramnya durhaka kepada kedua orang tua nah ini kan khati'a a'udzu billahi wa a'udzubikum Allah wal'afu minkum ala taqsir wa nassallu ala salama wal afiyah wa nassallu ayy jadalana min alladhina yaskum min an qawlan fayataba'ana ya ah wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam أقول قول هذا أقر الله ولقومي لسائر المسلمين والمسلمات والحمد لله رب العالمين صفو بالخير من الله. الله يحفظ. إن آيك. شاء الله بيكون. الله يحفظ. الله يحفظ. الله يحفظ. الله يحفظ. الله يحفظ. الله آيك. يحفظ. الله يحفظ. الله يحفظ. الله يحفظ. الله يحفظ. الله يحفظ. الله يحفظ. الله يحفظ. الله الله يحفظ. الله يحفظ. الله يحفظ. الله الله sesu lain mana? Apa kita jangan terkait sesuatu